Slavoslavia a 53-a a fiilor împărăției către Tatăl ceresc. Aleluia, slavă ție, Tatăl ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă fierbinți de iubire, ca serafimii la care ard și sfințesc ne-ai făcut, și în para de foca iubirii, sufletele noastre le-ai prefăcut. Aleluia, slavă ție, Tatăl ceresc, te iubim și îți mulțumim fiindcă ochii înțelepciunii heruvimilor care pe tine te poartă, în noi ai născut. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin slujba credinței îngerilor scaunilor care te primește odihnesc, ne-ai cinstit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin îngerul tău de mare sfat, slujba îngerilor domniilor ne Aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă Sfetnicul Tău, cel minunat, între Îngerii stăpânilor ne-a așezat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Domnul Biluinței, fulgerul de foc, ne-a dat și ca Îngerii puterilor l-a purtat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl te iubim și îți mulțumim, fiindcă Domnul cel tare și puternic, Ceptul văz văzduhului, ca îngerilor începătorilor ni l a dat. Aleluia slavă, Ție Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă Domnul Domnilor, ca pe niște arhanghel, ne-a înarmat. Aleluia slavă, Ție Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă Domnul blândeții, prin vestirea venirii sale, ca pe îngeri, ne-a bucurat. Aleluia slavă, Ție Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă după echipul și asemănătoare ta n-ai făcut și n-ai bine comentat.